Elitie Revistă de poezie și de stil de viață poetic Bună seara și bine v-am regăsit la Elitie O emisiune de redactorul Nina Parfintie și regizorul Angela Titeoi Dragan Ediția de astăzi a emisiunii este o ediție specială Și o dedicăm poetului de ziua a șaptea distinsului cavalier al omeniei și modestiei, emblematice prezenței ideatice în sfera esteticului românesc, numile căruia este sinonim cu excelența în cultură, Emanuel Pope. Engleziul Apollo, de origine română, amfitrionul centrului de transfuzie, perfuzie și infuzie culturală românească de la Londra, marele lup singurat, trist ca o lebă de albă, continentul de iubire și blândețe, Muntele încărcat de dragoste și micul prinț fără planetă, Emanuel Pope, a ajuns, fără să creadă el însuși, la vârsta de miere a vieții. Cât de naiv am putut să fiu și iată-mă acum ajuns, după 50 de ani, fără puterea de a mai crede că vreodată ceva se va putea schimba în bine. Copilul uitându-mă la steaua omanității, atât de puțin am reușit și Dumnezeu mi-a martor cât de mult mi-am dorit. Redutabilul poet, prozator, eseist, om de radio și de cultură Emanuel Pope s-a născut pe 30 aprilie 1969 la Brăila, România. De când se știe, nu a avut interese, ci numai pasiuni, muzica, dansul, florile oamenii, viața, cărțile, gastronomia, etc. Muzica îi face bine, la inimă, o are întotdeauna deschisă ca o rană. Dansul îi menține pe linie de plutire inspirația, florile, iubirea. Oamenii îi completează viața, iar viața, acest apostol cu lumea în brațe, o trăiește ca pe un salm și o zidește în catedrale de cuvinte și lectura nu este străină ca pasiune. Lectura a fost și rămâne pentru el un drog, o mare plăcere și satisfacție spirituală, universitatea cea mai mare pe care a absolvit-o cu brio dar și darul pe care îl a făcut Dumnezeu ca să se bucure și să se îmbogățească toată viața ca ființă. Și călătoriile firește, cum era să ui de nomadul Emanuel Pope, cel niciodată sătul, niciodată acasă? Apoi am călătorit mult până la capătul pământului și până la capătul zilor mele, călătorim cum călătoresc mei vara sau câinii turbați de foame, ori licuiri și prin întunerii cu necarcase putrezite de cal, și auzeam peste mine venind din afară zgomotul unor neobosite perechi de aripi, nenumărate arip, și cum le-am trist ca o lebă de albă, noaptea visam, asemenea unui cutui, rodini, speranțe, împrejurul lunii. Sunt îngerii băiete, îmi spuneam. Sunt îngerii veni să te ajute. Altfel, nu eram idiot pe de întregul și dimineața, când îmi fața în izvorul propriei lucidități, știam că nu era decât murmur nepotolite pofte pofti de sânge, muște, numai muște, dintr universului meu. Un arhanghel niciodată nu și-a lipit urechea sa sfântă de inima frântă a unui stârf de cal. Și porneam din nou la drum. Dorul pentru Emanuel Pope nu este starea de beție a depărtărilor, ci chinul ucigător și fărăleac a unui însingurat a ajuns la capătul lumii. România, țara, în văile cosmice ale cărei înfloresc păsări și ale cărei steaguri sunt sufletele strămoșilor plecați mereu la luptă, acest culțișor de rai, cântător și orbit de lumină, într-o bună zi i-a devenit străină. Și asta pentru că Vremurile s-au făcut prea mărunte, prea politice și lumea nu mai avea nume. De aceea, Emanuel Pope și-a luat ca mulți alții destinul în mâini și în 2002 a trecut oceanul, oprindu-se în regatul unit. Aici a refuzat calitatea de șomer și a luat viața de la capăt, iar ziua în care s-a născut a doua oară l-a determinat pe marele visător să dea un alt ton a artei și culturii. Aici, la Londra, împreună cu alți doi entuziaști, Alina Dora Toma și Sorin Tunaru, a pus la punct un sistem virtual de promovare a literaturii române prin intermediul unui site numit Cititor de proză Site-ul o bibliotecă virtuală, o bibliotecă video, o revistă internațională online paleze de piatră, zeci de ferestre cu impact în diferite medii, un post media, frecvența, etc. De fapt, Anume, prin intermediul radioului, l-am și cunoscut niște ani urmă ascultând Frecvența cititor de proză. Pe această frecvență, care cu regret nu mai este, dar care îmi trezește încă fiori, cu frumusețea și parfumul poetic de altădată, m-am reîntâlnit cu poezia lui Dumitru Matkovski și cu poezia atâtor alți corefei ai cetății, apoi cu cea lui Emanuel Pope. Poemul Oralitate mi-a descoperit un poet profund de un talent incontestabil. Spațiul emisiunii nu ne permite să ascultăm poemul integral, de aceea vă invit să ascultați un fragment. Poem din volumul Emigrat în pagini de jurnal 2009 Lectura Valeriu Mârza Din punctul de vedere al omului, timpul E o singură notă, înaltă. Sub cerul copilăriei, el e prietenul meu de joacă. Și împreună exersăm continuu revărsarea printr-o singură respirație. Iată! Timpul cârceilor de viță, timp de bogăție și slavă, Timpul roman, de unde lemn și salvie, timpul buimac din noapte. Timpul de piatră, ori de rou, timpul al soarelui. Timpul încolăcit ca o iedere pe care atidile unui templu nedescoperit vreodată. Oh! Timpul de mumie. Și de babiloniană, Înflorind în inimă de Asirian. Timpul cărții și timpul gândirii, Timpul tomatelor verzi, Timpul busuiocului, Înmuiat în vinul proaspăt al toamnei, De bunicul meu, acum ascuns într-o iarnă, Poemul Oralitate a fost difuzat pe 1 mai 2016 în ziua de Sfintele Paști, drept însemn că poetul Emanuel Pope este un poet de ziua a șaptea, un poet de duminică. Astfel l-au găsit și ascultătorii noștri, iar cea care a montat poemul, îmbrăcându-l într-o regală haină sonoră, regizorul artistic Olguța Șfeț are pentru autorul poemului, în această zi specială a lui, un mesaj. Domnule Emanuel Pope, V-am cunoscut citind poemul Oralitate, pe care l-am și montat. M-a impresionat mult acest poem, prin exprimarea sinceră a timpului, de la facerea lumii și până la ultima suflare a noastră. La odierea acestui poem, regretatul regizor Ion Ungureanu, a rămas foarte impresionat. Mi-a cerut chiar și textul. Și mi-a spus că e incredibil de bine Felicitându-ne încă o dată pentru această lucrare Eu vă mulțumesc mult pentru acest poem Îi datorez mult colegii mele Nina Parfientie Pentru că mi-a încredințat mie să lucrez la el Îi mulțumesc actorului Valeriu Mârsa Care a pătruns cu sufletul mesajul acestui poem Vă urez mulți ani sănătate Inspirație și încă multe, multe creații de valoare spirituală. Sunteți un poet remarcabil. Să ne trăiți la mulți ani, domnule Emanuel Pope. Emanuel Pope este un spirit neliniștit și în continuă artere. Un poet poate mai dur, mai abrupt, mai supus suferinței și neliniștii decât alți confrați de -ai săi. Este dintre acei scriitori care dau conținut unei epoci întregi, un autentic intelectual a cărui voce, timp de 17 ani, s-a impus în alt spațiu cultural, reclădindu-se pe sine, reclădindu-universul, fără prea multe mâini întinse, într-un regim non-profit din respect, admirație și considerație. Pentru această personalitate veghetoare la izvoarele culturii române pe meridianele lumii, un mesaj muzical de la prietenul său Ștefan Doru Dăncuș, emigrat și el recent în Marea Britanie. Într-o lume abrigă omul este o pasăre în La bufetă, cu În tot ceea ce gândește și face Emanuel Pope are aura unui întemeietor. Întemeiază cetăți de spirit la fel de durabile ca și cele create cândva de apostoli la umbra măslinilor antici. În această aură s-a regăsit și poeta Doria Șișu, stabilită în Irlanda. Despre Emanuel se pot spune doar lucruri frumoase, pentru că Emanuel ne surprinde, dar mai ales își surprinde viața în versuri venite parcă din lumea copilăriei sale, atunci când trăia în respirația prietenului, încercând să descifreze cerul, amintindu-și acum Emoții care au contat și care pot conta în inimile prietenilor săi. Emanuel ne-a surprins, dăruindu-ne jumătate din suflet, cealaltă jumătate rămânându-i ca un exercițiu al privirii celor de ani. El este poetul care a bătut solul inimii sale. Noi am privit. În recentele poezii, dar nu numai, s-ar putea observa cu ușurință tristețea versurilor lui, ca o pierdere indecisă, ca o acceptare precisă, frânt, parcă, într-o lume plânsă. Și iată ce frumos scrie Emanuel în poezia de câte ori. De câte ori să cad și să mă ridic, de câte ori, când visele, ca clipele în jurul meu se aprind și ard ca sarea în focul minții. Și tot o poezie care mie mi e place foarte mult, dar doar o parte din ea am să vă spun. Ea se numește Măiartă. Doamne, Isuse, copil iubit măiartă, dar sunt și frânt și sărăcit. Tu mi-ai dat viață și eu am risipit necumpănit. N-am fost nici bun păstor și nici apărător Și hoții în ta eu i-am primit Doamne Isuse, mă iartă În încheiere aș vrea să spun La mulți ani, dragă Emanuel La mulți ani, cei mai frumoși ai tăi 50 de ani Și ne-ar plăcea să știm că astăzi ești cel mai fericit La mulți ani, Emanuel Pope La mulți ani, frate în cercul de prieteni al lui Emanuel Pope e și Valerii Uișteanu, un alt mare poet, fost discipol al lui Gelu Naum, catalogat ca ultimul poet suprarealist în viață și o altă corolă a chinului dezrădăcinat, care își poartă camielcul țara în spate acolo, în statele unite ale Americii, la New York, unde a plecat ca și omagiatul în căutarea visului pierdut. La mulți ani, Emmanuel! Emanuel. 50 e o vârstă foarte importantă, e o vârstă tânără pentru noi bătrânii. Îți doresc un succes nebun în poezie, îți doresc să iei premiu Nobel și sănătate, sănătate, sănătate, Să fii inspirat și fericit și să ne vedem curând. Îți spun câteva vorbe și în engleză. Age is an issue of mind over matter, said Mark Twain. If you don't mind, it doesn't matter. So here are a couple of jokes in English to make you smile. You know you are 50 when someone offers you a seat on a bus and you don't refuse. You know when you are 50 when your bag goes out more often than you do. And you know you are fifty when you have a party and the neighbors don't even realize. Haha. <laughs> so Dragă, te iubesc. Îți mulțumesc pentru tot, ajutorul care mi l-ai dat. Sper să realizăm toate proiectele. Te iubim eu și Rus și îți dorim un an fericit. Și plin de bucurii. La mulți ani, Happy Birthday! Un pescăruș am fost mereu, rănit de valuri clandestine. Din orizont spre apogeu, îți spun și azi ceva de mine. Prin vântul meu rătăcitor, mai caut ultimul răspuns. Dar m-am lovit de alt tău de parcă n-ar fi fost de ajuns, de parcă n-ar fi fost de ajuns. Ce-i viața dacă nu umbra unui vis care fuge? Cum arată iubirea unei pietre singure pe colina unui spațiu care există deasupra pământului? Cum arată iubirea lui Emanuel Pope, poetul care se mișcă în viață, fără acea plasă de protecție pe care o întinde oricărei ființe umane propria țară? Știe poeta Dorina Brândușa-Landen din Suedia. Aici și acum, poetul lui Emanuel Pope. Atunci când limpezimea lucrurilor se tulbură de ceva neveslușit, predată unui torent... Trăiește viața întreagă, zarva și tot zbuciumul ei ca și cum ar fi portul plin de nave ale răbdării și iartă-ți greșelile pe care le vei săvârși așa cum ierti altora. Eroismul plutește pe relicva existenței, e încă foc în jur, iar fericirea nu-i decât mersul pe muchia cuțitului printre oameni ce nu-și întorc fața. Chiar dacă nimeni nu mișcă un deget, în această asuprire ce dăinuie, este o binecuvântare să trăiești clipa ce urmează să devină realitate. Să mergi, să vorbești, să fii viu, iar ca argument cheie speranța se dăruie pentru a te elibera de mâhnirea nelămurită și lamele de arcinta ale gândurilor tale se-i de sub frunte. Leagă pământul de cer, iar într-o dimineață dulce și tulburătoare, dacă vrem, vom vedea un mare miracol, răsărind din zidurile tăcute ale încrederii. Bucură-te, aici și acum se țese firul nedescurcat, care va duce în inima unui adevăr. Fericiția aceea cărui inimă cunoaște pasiunea prieteniei pentru că numai ea știe să ne facă singurătate mai puțin ucigătoare și viața suportabilă, afirma Panaitis Strati. 50 de ani este o dată foarte frumoasă și solidă. Probabil că nici o aniversare nu este la fel de inspirantă ca cea de 50 de ani. Tot acum se numără în special prietenii, cei care au fost, dar mai ales cei care au rămas. În onoarea acestei aniversări și prietenii, se înscriu gândurile poetului Vioriel Ploieșteanu din Irlanda. Jumătate de veac departe de orice urmă de singurătate, pentru că Emanuel Pope este omul oamenilor, al umanismului și umanității, iar astea nu-s numai vorbe, este un fapt. Ce să spui în numai 5 minute despre Emanuel Pope? Despre care latura a lui să vorbești? Despre scriitorul Pope, despre promotorul cultural, despre filantropul, despre luptătorul pentru libertățile omului, despre prietenul. Așa că eu nu voi spune nimic nici despre marele lui proiect cititor de proză, nici despre Itaca, nici despre întâlnirile cu el de la Dublin, ci voi aminti despre ultima vizită pe care am făcut-o la Londra. De mult nu mai cunoscuse Anglia o vreme atât de însorită spre sfârșitul lui februarie, ceea ce ne-a făcut să petrecem timpul mai mult în grădină. Însă Emanuel a reușit să eclipseze chiar și soarele cu bucuria lui. Pentru că ăsta este Pope, un om extraordinar de vivace, de expansiv, iar bucuria prilejuită de întâlnirea cu prietenii, și am avut în dese rânduri ocazia să-l observ, îl face volubil și radiant, îl face lacom de frumusețea clipei și ar vrea să o cuprindă întreagă în inima lui. Târziu, în noapte, după ce ne-a povestit, recitat și cântat, ne-a impresionat și cu o figură de tai chi. Pentru că, da, Emanuel cunoaște și această artă. Iar Dăncuș ne-a mărturisit că numai marii maestrii o pot executa. Și el o văzuse o singură dată în viață la maestrul Ion Petec din Maramureș. La mulți ani, Emanuel Pope, mare maestru al prieteniei, este o bucurie și mare cinste să te fi cunoscut. Inventivul, inteligentul și profundul Emanuel Pope a venit în literatură târziu, la 46 de ani, dar a făcut-o cu o forță teribilă, cu o putere de magnet în fiecare cuvânt scris și cu o putere deosebită de a prinde și cuprinde viața. E ca și cum și-ar fi dorit să închidă ușa tuturor durerilor lumii. În 2015 îi apare volumul de versuri, volume de aer. Urma de Voinicul în piele de javră și o carte de proză scurtă colecții de vitalitate. În 2016, un alt volum de poeme, Suntem cameleoni, apoi Normalitatea unui anormal, etc. Poemele lui sunt incluse în varie antologii de poezie, sunt traduse în alte limbi. Cărțile lui Emanuel Pope sunt cutremurătoare și impresionante, dezvăluie tot dramatismul, dorerea, absurdul și paradoxul vremurilor noastre. Emanuel Pope își țipă conștiința de rana adânca conștiinței naționale. Ne aduce în modul cel mai dureros să aminte că suntem români, că suntem o ființă cu simțirea și conștiința îndoliată, dar și un popor axiofag. Poezia lui ne ajută să spargem crusa indiferenței, să ieșim din tipare, să devenim noi înșine, să ținem capul sus pentru a vedea cerul și lumina, să știm cel puțin să declinăm cuvântul virtute, dacă nu izbutim să fim virtuoși sau caractere. Unii dintre noi trăim printre cărți, alții trăiesc pentru cărți. O misiune dulce în această lume dominată de dezordene și de cădere. Nectarul cărților însă e totuși poezia, doar că ea nu trebuie să strălucească. Poezia trebuie să ne lumineze viața, sufletul, conștiința. Și poezia lui Emanuel Pope asta face, luminează, așa cum luminează prietenia, iubirea sau credința. Un cuvânt de omagiu de la Emanuel Stoica, poet din Suedia. În invidiesc pentru că locuiești într-o metropolă unde creativitatea din aer e iar în muzee găsești unele dintre cele mai importante realizări artistice ale omenirii. Se un scritor, poet și Prozator la Londra, într-unul dintre cele mai exigente medii artistice de pe planetă, nu e puțin lucru. Îl invidiez pentru că nu mai ia după gura lumii ce privește vârsta lui. În realitate, Emanuel Pop are 18 ani și 32 de ani de experiență. Așadar, nu intră oricum mai privit situația în categoria poeților pătrâni despre care el își spune că nu-i plac. Îl invidiez pentru că poemele lui sunt, fiecare în parte, nici odisee. Nu m-a lovit niciodată somnul citind i poezia. Stau să la pândă, urmăresc ce mai scoate nou. Îl invidiez pentru că s-a lăsat de fumat și pentru talentul de bucătar. Îl invidez pentru care a reușit prin simpla lui prezență să construiască legături între atât de mulți oameni preocupați de artă și mai mult decât atât, i-a găsit pe cei cu suflet frumos. Cred însă că Emanuel Poppe face parte din categoria creatorilor care au experimentat în sens metaforic, desigur, moartea și învierea pentru arta lor. La mulți ani, Emanuel! La mulți ani, prieteni drag! Poezia Emanuel Pope din volumul Suntem ca în lectura de la și eu aparțin acestei lumi. Da, n-am ars de viu. Și sângele meu nu i-am dat în vală spre pieptul tău poezie. Venele mele ne-au purtat spre laguna ta tot ce inima mea a suportat și nu m-am lăsat ucis pentru tine. Numai noaptea, uneori, izgonit din iatacul iubirilor tinere, am revenit ca la o femeie bătrână și te-am hrănit cu firmituri, ca pe păsări. Altfel... Mereu mi-am luat mult timp liber față de tine, dar și eu aparțin acestei luni. acestei confreride înfrumurați, de gigolo-parnasieni depresivi. Deși n-am plâns la căderea părinților tăi, n-am acoperit câmpile tale de secetă cu trupul meu de ceață, pe obrazul lunii n-am lăsat urme de obuz și n-am adăpostit cu mâinile mele China împotriva mongolilor. Însă de azi sunt năruit, mi s-a umplut paharul și acum din ce în ce mai des la buza lui adăst. Nu mai am mult. Curând voi fi și eu legat la un sistem de ferbe, mini-hidrocentrală, preluând propriul venin și pismă dintr-un pahar de vorbe, lumină dând doar cât să-i ajungă de o respirație. Îi doresc, prietenului meu, am, Emanuel, multă, multă sănătate, inspirație, să fie fericit, mult succes mai departe, și vreau să-i spun că e tare iubit aici peste ocean. La mulți ani, Emanuel. Din Statele Unite ale Americii, unde e stabilită la Raci, în Israel, la Adrian Graunfels. O scrisoare pentru prietenul Emanuel Pope la 50 de primăveri. Pădurea are un timp forestier, ceasul are un mers obligat, orele sunt translucente, în casa spiritelor m-am A fost un timp pentru fericire, în altul, umbrele mergeau, prin aer semneți făceau a adragoste sau răzvrătire. Priveam amândoi cu mirare, grădina cu bănci comunale. Unii mâncau covrigi și vorbeau, alții tăcuți, de mâini se țineau. Potecile apoi au dispărut. Vorbeam puțin, mai mult o cară. Eram absent, eram pripit, din lacul fără nuferi, un liliac răsărit. Palmierii la noi. O frunze ciudate, și nici nisipul nu e blând. Iar apele de mult secate, și murile n-au pic de vânt. Asta-i născut, sau poate ieri. Doi astronomi se ceartă pentru un nume de cometă. Tu cauți poezina ta servietă. Dar stop, să ne oprim din visare. Unde e prietenia, care în cazul nostru e virtuală? Și, deși nu ne ne-am văzut, nu e o vorbă goală o iarnă rea ne-a despărțit, o carte noi am pritocit și alte multe nostime mesaje care fac viața plină de minuni și de bagaje. De ce-ți urez? 50 să petreci Manuel, cu cei dragi, cu familia, amici, cu bere, vin și cu un pitic virtual strângar, care sunt eu, vesel, fericit, că pot călduros să te felicit. La mulți ani? Colegul meu, tânărul compozitor Adrian Beldiman, a venit să-și îmbrățișeze prietenul ajuns la aniversare cu o recentă creație muzicală pe care o dedică în mod special omagiatului Emanuel Pope. Stimate domnule Emanuel Pope, aniversarea pe care o marcați este un prilej oportun pentru a vă adresa cele mai sincere felicitări, exprimându-mi profunda gratitudine pentru pasiunea, devotamentul și dăruirea cu care vă consacrați culturii, în special poeziei. Vă doresc noi împlinire artistice, noi altitudini cucerite, noi orizonturi deschise de neobosita dumneavoastră inspirație creatoare. La mulți ani, maestră. În acest via grăbit, Emanuel Pope este coloana infinită a gândirii românești moderne, vârful de lance al literaturii române împlântate adânc în universalitate. Este rănitul de frumusețe și învingătorul prin suferință. La mulți ani, poete! La mulți ani, Emanuel Pope! 20.000 de macete și tunuri, toate hăcuind, hăcuind neîncetat, viața mea, o bucată acolo, o altă aici, orașele și granințe lumii stau toate ca la dentist, zburând peste ele, animei, durerile mele, și numai din când în când, cât o bulă de săpun, strălucind, cineva sau ceva din vreun loc m-a recunoscut trecând. Ați ascultat Elitie, ediția de astăzi a emisiunii, a fost dedicată poetului Emanuel Pope la 50 de ani. Aș vrea să fost mai mult decât am reușit în această viață și întotdeauna pentru alții aș fi vrut. Nimic pentru mine și nimic care să vă înșele, n-aș să am gură și nici măcar brațe, nici măcar ume nu aș fi vrut, ca de câte ori plângeți și sunteți triști, pe voi ca și pe mine, să vă sprijine numai inima mea. Mulțumim prietenilor, colecționarilor de semne bune pentru aniversarea lui Emanuel Pope, care ne-au ajutat la realizarea emisiunii. Scenariu și prezentare, Nina Parfientie, regia artistică, Angela Titeoi Dragan. Vă mulțumim și vă dorim o seară ca un poem.